В българското съвременно изкуство има малко фигури, които едновременно са институция и се подиграват на институциите. Един от тях е Нетко Солаков. От края на 80-те той работи с провокации, които често поставят неудобни въпроси. Към политиката, към историята, към самата художествена система. В началото на прехода предизвиква скандал с а, проекта си строго секретно, топ секрет, в който публично разказва за собственото си сътрудничеството държавна сигурност. Това е рядък акт на признание в българския културен елит. Паралелно с това се превръща в един от най международно разпознаваемите български художници. Участник многократно в Венецианското биенале, в документа. Негови работи притежават над 50 музейни, международни, публични и частни колекции, сред които тези на МОМА, Нью Йорк, Тейт Модерн, Лондон и центъра Помпиду. Днес Сулаков по Казва новата си изложба «Дребните» в галерията на Института за съвременно изкуство София, корирана от Яра Бобнова. Фигура, която също играе ключова роля в, оформя... в... в... в... оформянето на съвременната арт-сцена в България. «Дребните», така е у изложбата. Малки фигурки, големи въпроси за властта, за страха, за иронията и за това дали изкуството все още може да бъде неудобно. Много ми е приятно да кажа добър ден на Нетко Солаков. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, да, за съжаление не съм в студиото по семейни причини. А, само да ви допълня, между другото спомнях се строго секретно, значи това съм дачело направих и го показах по от 90-та година. 28 години след това, 28, 2018 година, най-после ми излезе официално името. Тоест 28 години едно, че уникално на всички тия Ченгето Слоко се базираше на едно произведение на изкуството. Точно така, така да. Сега, дребните, те наречените, решихме да се казва на английския е The Little по-добре обаче и по-добре звучи това дребните, така леко подигравателно и също време, като видят зрителите с 7-те картини, виждат, че тези дребните в обща линия така владеят положението, макар и да изреждат нещастни по една или друга причина. А, нека да кажа добър ден и на Яра Бобнова. Добър ден. Коратор на изложбата също една от най-важните фигури в развитието на съвременното изкуство у нас. А, да, нека да започнем все пак с това наистина заглавие, което а, може на някой да му звучи скромно. А, но това ли е вашия поглед към съвременния човек? Малък, изгубен и леко ироничен? Мен ли питате или Яра Бобнова? Вас най тко <сък> <сък> да, и след това да прекъсвам, че имаме ангажаменти. Така, повторите въпроса много кратко, защото мисля, че към яра се обръщате. А, защо, защо защо обръщате внимание на, на дребното и кое е едрото? Защото в тези седем а, картини виждаме и един много едър силует, много корпулентен силует, който да, може да бъде един четен. Да, политик, такива са нашите в общия <сък> е, Само, така. че този малкият дребният човек в случая, който се признава, че има лека доза на корупция в него с при това, но той се умява да, така, лекна отгоре върху тази главата на този политик и над него останалите цялата политическа класа и така ги и облива с едно нещо, което чисто живописно и много добре. Най-разнообразни са преходите от едно към друго. Първата картина беше нали, наречена в, в, в измислена обстановка, което предполага, че следващите обстановки не са измислени, което не е вярно. Всичките са измислени, наминава се от едно от първо до седем, но своеобразно такова раждане, зряла възраст, това-нова това това това, и накрая с едно венишинк с известният тунел. Не съм правил до сега такива серии от живописни картини. Не означава, че те непременно трябва да стоят едновременно, но все пак поне в първото ми излагане тук в службата, по този начин. <съща> да. А, съжалявам, повече не мога да говоря. Аз имам още че... един въпрос, който е свързан да, където... с една фигура, която всъщност разпознах, а, като много сходна с а, този силует на, на, на, на дребния, а именно а, фигурата, която виждаме в съвестта ми, която ме разтързава. Впрочем, това живописно платно, а, което си припомних онлайн, е а, на същото място, където е и тази ваша инсталация строго секретно не е в България. Да. Uh, работата, след особено с документи, когато беше показана с голям успех в 2007 година, строго секретно, съндъчето, заедам с 40-минутния филм, uh, отиди в колекцията на един от най важните европейски музеи в Анабе в Айнховен. Те, между другото, притежават наистина голяма колекция от, uh, от мои работи. И в един момент, мисля, че беше 2013 или 2014, аз им подарих тази грязяща месебе, защото тя не точно по този повод. Обикновено хората не казват а, да, стана 10 на ноември, тоя Солаков искает и се, се направи. Не, това днес ми е тързало доста дълго време и тази картина и другата, която надявам се още стои някъде в, в квадрат 500 в покаяние, те се прави на 87-88 година никой не е предполагал, че ще дойде 10 ноември. Тази работа е директно свързана с нея, гризащата ми съсъвестта, която ме гризе. А всъщност, има ли момент, в който съжалихте за тази открованост? Защото, пак ще кажа, това е много рядък Абсолютно жест. Не. Абсолютно не, абсолютно не. Това е нещо. На времето, когато сам прекъснах връзките с те, когато иска да ме прехвърлят от военните, да защото ходих в Академията, от Света Академията да бях в строителни усики. В момента, когато край на ранния есен иска да ме прехвърлят към човек, който говори за интелигенцията в Кабару, говори за 89-та година, не съгласих повече, но тогава все още вярвах в социализъм, колкото е да... ще си го измислям. Не, наистина е така. И благодарение на перистройката в 85-та година, и ще се започнат да проглеждам и от тога нататък няма нито една работа и преди това няма нещо от да със създадено от мен. Защото работите ви а, са винаги а, в, този, в този диапазон на риск, риск и по отношение на самия вас, което, пак ще кажа, рядко се случва в а, българския художествен елит. А, много ви благодаря Найдко Сулаков за това, че успяваме да направим разговор и с вас знам, че ви притискат ангажименти. Безкрайна благодарност, че бяхте с слушателите Не, на Хоризонт. Стискаме палци. С тискам, стискам палци. Благодаря. <сълт> ви Дребни, много те. за това, че да. успяхме да чуем гласа ви. Казвам отново добър ден на Яра, с която всъщност ще се опитаме да видим какво ни казва Нетко Солаков и какво ни казвате вие в Института за съвременно изкуство с дребните точно в този момент, защото наистина това са седем, нали на бъркам, живописни плътна, които обаче обемат целият жизнен цикъл на човека и разказват нашата обща. Uh, история и времето, в което живеем по един удивителен начин? Не uh, Бих могла да кажа, че ние искаме някак си да представим Недко Сулаков по различен начин отколкото тази серия Платна се получи. Uh, тя е, както се каза, подходяща за времето днес и за времето вчера и подозирам, че ще бъде актуална и за uh, известно предсказуемо бъдеще. На мен в тая серия, като накуратор ми направи впечатление, че в нея има първометафорика, но тя е много близка до тялото. Художникът говори за неща и обстоятелства, които са познати на всички. И точно това, което вие споменахте, това е гневът, това е желанието да се откажеш от гнева си, някакси да се успокоиш. Това е едно желание да балансираш своето отношение в един много дезбалансиран свят. И тези негови разкози всъщност са предадени емоционално и чрез живописната повърхност. Тоест има съчетание на такова конкретно послание, на този малък разказ за реалното лице и всичко това се изразява в една от най-мощните езици на изкуството, каквото е живописта. И разбира се, названието Дребните, все пак ако сме честни със себе си, усещането, че ти си дребен в света, се случва с теб всеки път, когато нещо лошо наоколо или съвсем близко до теб, но нещо лошо те спохожда и в този момент ти осъзнаваш колко твоите амбиции, колко твоите желания, перспективи, мъдростта ти всъщност са ужасно дребни и, I, I и това състояние може да предизвика ето такъв вид еволюционно очакване с този светъл коридор, който Нетко Слаков изобразява в седмото си плътно. Т.е. краят е неизбежен все едно, хубаво ли ти да си все още дребен, когато краят се случва, това някакси всеки трябва да реши. Плюс изложбата по формата и самите тези картини, това не е първият цикъл картини, което прави Недко Солаков, е изключително подходящо за самото пространство на галерията, все пак задачата да се показват изложбите в пространствата, където те могат да бъдат разгледани добре и с удоволствие. Още повече, че всъщност това малко пространство на Института за съвременно изкуство а, е знаково, защото го създавате заедно с нетко. нали? Набъркам. Той е един от основателите? Да, той не е само, че е един от основателите. Всъщност това пространство е предобито от него и от жена му, Слава Наковска, специално за създаване на галерията. Това не е нещо, което те са имали преди това. То специално е създадено за галерията. И от 2009 -та, тази галерия съществува, и е, общо взето Недкослаков не толкова често прави изложби в mm -hmm. нея. Излага обикновено на много други места по света, но участва в различните дейности на института, епните, от които са образователните, които смятам за много важни в момента, някакси наложили да са на нас. Яра, това ли е, образно казано, мащаба на съвременното изкуство в България, защото в Института за съвременно изкуство ние виждаме на практика една много малка площ. С огромните музеи за съвременно изкуство в други европейски центрове, например. Колкото ви обидно, може би парадоксално това звучи, да, това е мащаба. Разбира се, в България има по-големи по размер зали, но се опасявам, че мащабът на изкуството. Не се определя толкова от размера на залита, колкото от очакванията към него и някакъв вид уважение към това, което изкуство може, а това според мен е дефицит при нас все още, независимо от всичките усилия на много хора. Така че м пространството на Институт за съвременно изкуство е пространство за среща първо обикновено с по-млади автори, авторите, които а, започват своята кариера. Това е пространство за среща с проекти, цялостно обмислени, не гигантски проекти. Но някога преди не знам си колко десятилетия, вече не мога даже да ги изчисля, а, в залита на Съюз на българските художници и инициирах изложба, над която работихме след това с Мария Василева и Диана Попова, което се казваше обект по-български. И от тази изложба аз разбирам до каква степен а, са скромни Ъм, професионално скромни изискванията на българските автори. А, в онази изложба ставаше дума за това как се интерпретира обекта във времето, това е началото на 90-те, във времето, в което вечната страна на живота стана много важна. Защото са появили сравнения, са се появили скъпи, нескъпи, лъскави, прости стоки. Изведнъж всичките видяхме как света се състои от предмети и те създават всъщност потреблението, те са обекти на желанието и тогава инициирах такава изложба и се оказва, че много скромно се мисли. Мисли са много интересно, но много скромно по отношение на това какво е предметната среда, в която всъщност ние съществуваме, а тя се оголемява в една гигантска прогресия. Много по-отколкото би ни се искало. И да, съжалявам за мащаба, съжалявам за това, че отново ни преминаваме в някакво оплакване. Средатно оплакването не е продуктивно от мъгледна точка. Но има нещо... А... There is no demand. Няма, няма потребност. Търсене. Да, няма няма, да. няма търсене. Въпреки, че това, което правят тази група художници и куратори, изкуствоведи, защото сега на изкуствоведите им казваме куратори, да, бивате такива да. и такива, да. а, Това, което те, те правяха в 80-те години, а след това и, може би, връщам се към 2013-та, протестите 2013 година, когато всъщност имаше много силно художествено въображение по площадите, а, и имаше взаимодействие между да, площада да. И, и изкуството, а, е нещо, което. за което си струва да говорим. За това ви връщам на една от работите на Нетко Солаков от 80-те години. Работата се казва Поглед на Запад. Ще припомня, става дума за един телескоп, който насочвайки погледа ни към Запада, всъщност спъваше този наш поглед в червената звезда на партийния дом. А, това тогава беше възприето като политическа реплика, като политически коментар. Мислите ли, Яра, че тогава изкуството беше по-политическо, отколкото днес? Не, не мисля. Аз мисля, че тогава то, беше, то първо се разпозна тогава именно като политическо, защото преди това то беше изцяло политическо, но не се разпознаваше като такова. В времената на организирания художествен живот, естествено, изкуството си отговаряше на необходимите идеологически и политически обстоятелства. Не случайно ние, между другото, имаме огромна художествена реакция на такива международни събития, като войната в Корея, Виетнам, да речем. Има и прекрасни работи сред тях, но не и разни други обстоятелства. Така че ми се струва, че тогава. Първо, този жест на Нетко Сулаков. Имам предвид самото произведение. Мисля, че той е в колекцията на Софийска градска художествена галерия за Късмет. и а, Мисля, че това беше невероятно. Това беше такова абсурдистско. Той го разви това съзнание. И беше много близо до състоянието на всички, които сме разбрали за тази работа и която ние сме я видяли. Той обича да добавя авторът че телескопът е изчезна там по едно време, а изчезна и звездата, така че работата изглеждаше като оптимистичен абсурд. Но аз мисля, че доста български художници всъщност засягат политическа то като темата, без да има такова красиво название или нещо друго. Бих могла да приброя много, но да се върнем на изложбата на Нетко Сулаков, това, което той успява да прави, той успява от доста време да говори на политическа тема от първо лице. Mm -hmm. Тоест, как аз го преживявам. Не как се очаква от мен. Ето, примерно, аз да отсидам в, в, в радиопредаването и от мен се очаква. Mm -hmm. А как той самия го преживява? С страхове, с някакви колебания, с някакво недоверие към обстоятелствата. Той намери език, с който той може това нещо да го изобрази по един или друг начин. Той имаше и доста големи политически инсталации, без да има те лозунги, в частност във връзка и с наводненията по Дунава, които той ги обвърза с гигантското наводнение в Нью-Орленс. Но той не е единствен художник, който говори за такива неща. Говори за политическото много често без да го назове това не е политическа изложба. Предполагам, че това е реакцията именно на живота на СБХ и тематичните политически изложби, които са правили тогава и за това художниците от по-напреднали години Uh, имат вътре някаква идиосинкразия спрямо такъв вид неща. Сега, тъй като приключваме този разговор, uh, да не забравяме да кажем, че до 3 май продължава изложбата Дребните на Нетко Солаков, uh, че за всички, които са изкушени от съвременното изкуство, но и от uh, прочитите на uh, днешната ни политическа история, която. А, това е а, място, през което трябва да минат до 3 май. Института за съвременно изкуство. И да завърша с този въпрос а, а, а, толкова години след създаването на тази альтернатива на СБХ, альтернатива на държавните институции, альтернатива на Националната художествена галерия. И... Нямаме време за другия разговор. Имате опити там. А, смятате ли, че Института за съвременно изкуство и хора, като Нетко Солаков, са се превърнали вече в институция със собствена власт и глас в обществото ни. Ами, Не съм убедена, че трябва да се дава властта на а, хората от тези видове професии, както и не съм убедена, че те трябва да са коментатори на политическото днес. Но аз смятам, че това, което института и тези хора, тези наши герои на съвременното изкуство са направили, те са създали точно тези очаквания потребно, за да могат по-младите да не се чувстват всеки път на някаква празна страница. Благодаря яребо обнова преди това Нетко Солаков. Разговор за току-що започващата среща с Дребните, последната изложба на Нетко Солаков, малки фигури, големи истории и това, което Нетко Солаков прави от десетилетия. Разказва за света чрез ирония, съмнение и отваряне на неочаквани посоки и прозорци на смисъл.